З вами важко так бува. От якби вдалося на ноти Записати анекдоти, Потім взяти саксофон, Балалайку чи тромбон, Потриндикать, поцигикать, Побрящать, смичком посмикать І розважити усіх, Щоб лунав веселий сміх. А коли веселу фразу Ти пустив із язика, Вже мудрує тут же зразу А на що він натяка? А куди він камінь кида? Так сказати, в город? І чи прямо, чи не прямо, Десь тобі затулять рот. Ох, чому-чому для сміху Ще не вигадано нот? Той на тебе аж сичить, Той з-під лоба дивиться, Той ображено бурчить, Той сердито кривиться, Той махає кулаком, Поглядом зничтожує, Інший дражнить пошляком, значим погрожує, прокурором чи судом, чи суворим вироком. Хочеш весело пожить, то ставай сатириком. Гадає хтось, робота гумориста, найвеселіша і легка, і чиста. Щось написав, і вже лунає сміх, і радий сам, що звеселив усіх. Я ж почувався на своїй роботі, як той циркач, що бігає на дроті, хитає ці руки підійма, а оступився, і вже його нема. Вже давно пишу та людей смішу, І у кожного поради щиро прошу, А чи так воно, чи не зовсім так, Чи, до реті, мої речі, чи не зрадив смак. А рядком іде жваве молоде, Що безжурно непохитну лінію веде, Бо вже знає все, розуміє все, і всміхається до того, чию цитю все. Звідки знать йому, як то важко жить, Нижком плакати самому, а людей смішить. Садівник під деревину гній кладе й воду льве, А вона в ясну годину золоті плоди дає. У поета-гумориста все виходить навпаки. Він плоди дає, а критик – Збоку кида кізяки. Від роботи в тебе кола під очима сині, А тебе лихали чина раптом бах по спині, І стає на серці тоскно, як у хащах лісу, Все написане дратує, викинь його к бісу, Потім сам себе питаєш, як мене хвороба, Чим же легша від твоєї праця хлібороба, Скільки гною він розверне». Вимісять грязюки, Щоб святого хліба-кусень Дати нам у руки. Як вам важко, романісти, На парнас високий лізти? Хоч і кажуть мудрі люди, Власна ноша не важка, Але де там легко буде, Як романів півмішка? Я ж свої мініатюри Легко в пазуху запхну, І через ями та баюри Через мури й кучугури На Парнас по той махну. На Парнасі, як ведеться, Безумовно є швейцар. Він попросить біля входу «Покажи на свій товар, Прид'яви свої творіння, З чим ти вище хмар?» Баячки мініатюри Вийму з пазухи є всі. Ось, будь ласка, мій доробок В повнім обсязі й красі. А швейцар доброте візьме, прочитає, Плюне в бік, похитає головою Несерйозний чоловік, та як гримне геть з парнасу, і пірнує в небуття На веселі теревеньки, змарнувавши все життя Росла кульбаба при дорозі, Звичайна квітка польова, Зоріла цвітом золотистим її кругленька голова Росла, росла вона дозріла та й побіліла, посивіла. Взяли вітри той скромний цвіт і понесли у білий світ. Отак і я прожив на світі, і побіліла голова, і полетіли в світ широкий мій сміх, і думи, і слова. Нехай стебло моє затопчуть, нехай мій корінь перетруть. Того, що в люди полетіло, уже назад не заберуть. Чорна книга